Və e, sonra müəllif 6-cı bölməyə keçir, o bölmə də İtəam-Utəam minəl-İslam. Məli, qimiyyəyi dizdirmək İslamdandır, yəni bölməsidir. O bölmədə də müəllif Avla bin Amur bin As radiyalan həssini gətirir ki, Ənna rəcülən sələn nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm əyyül isləm xayrun fəqal tut imut təam və təqrəu sələm alə mən ərafda və mənləm təarif. Və müəllif burada e, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu-nun gətirici boyu ki, bir kişi soruşdu: "Ey Allahın elçisi, ey Allahın peyğəmbəri, hansı İslam daha xeyirlidir?" Və peyğəmbərəm dedi ki, e, "Yemək yedizdirsən və e, tanındığın və tanımadığın adamlara, yəni salam yəni verəsən." Və bu hədislə e, ümumiyyətlə, yəni məşhur yəni hədislərdən hansı ki, ümumiyyətlə ədəb babından E, müsəlmanların bir-birinə sevgilərinin artması, yəni bölməsində istifadə olan çox hədislərdəndir ki və e, müəllib burada deyir ki bir nəfər soruşdur. Bəzi iri vahidlərdə İbn Həzər gətirir ki, bu Abuzər radiyalanudur və bəzi iri vahidlərdə başqa sahabənin adını gətirilər. Yəni soruşan sahabə burada e, qeyd olunmayıb ki, hansı sahabədir. Və bu da e, bu cür e, gətirmək, umumiyyətlə bu e, həmən sahabənin adını deməmək, o umumiyy Yəni hikmətlərindən idi. Yəni görürsən ki, e, bəz hallarda sahəbilər belə sualla soruşurlar ki, e, soruşulan adını demirlər. Niyə görə? Çünki o soruşulan, soruşulan insan o e, o hədisi baxmayaraq biz peyğəmbər dövründə yaşamırıq. Peyğəmbərin dövrünü, dövrünü görənlər də dövrdə yaşamırıq. Bərin insanının dövrünün, dövrünün, dövrünün, dövrünün görənlərini də biz görməmişik və aramızda məsafə çox böyükdür və bugünkü insanların qəlbində açıq aşağıda siz görsünüz ki, e, sahabələrə necə qarşı hikt var bu istər ahbizilərdən olsun, istər e, nasibiyələrdən olsun, istər e, hər hansı bir, yəni məzhəpcilərdən olsun ki, hansı ki o sahabənin gətirdiyi bunun məzhəbinin usul qaydalarına zitsə, o məhsəbin götürür, sahabənin sözünü götürür. Unudur ki, sahabənin sözü kimin sözüdür? Peyğəmbər salsam sözü. Və o baxımdan sahabələr bu cür məsələlərdə özlərinin öz sahabələ, sahabə sahəbə yoldaşan adını demirdilər. Niyə görə? Çünki İnsan eşidər və o sualın müqabilində ona biraz şeytan şübhə salar. Deyər, bu sahabaya baxın, nə tənbəl sahabədir. Görüb, tam nə soğuşur. Və yaxud şey... Bir sahəbinin bilik bir məşhur hədis var ki, e, deyir ki, ya Rasulullah İslam nədir? Deyir, "Deməzəm beş şeydir." Deyir, "Vallahi bunlar heç nəyi atmayacağım, nəzər almazmayacağım." Orda deyilmir o kimdir. Amma hər hansı bir cəhəl insan onu eşidər, yəni qəlbində imanı hələ bədqar olmayan insan nə işə deyə bu sahəbə o nə təmbel insandır, beş dənə ərcamla kifayətlənməsi. Bəs valideynə yaxşılıq, bəs sünnət namazı, bəs ömrə, bəs o bunlarda isə bu niyə bunu demir? Ayd, avtomatik olaraq şeytan yenə bilər, insanın beyninə şübhə sala bilər, aydındır. Hətta o şübhələrin də nəticəsində o insanlar başa yenəməyə, Peyğəmbər s.ə.v kəlamlarından üzrə döndərməyə, aydındır. Və hər bir halda sahəbələr e, həqiqdən də elm sahibi olmağına yanaşıq, eni zamanda onlar hikmət sahibidirlər. Hikmət sahibidirlər ki, onlar görsən ki, e, sahəbənin adını, yəni bir çox hədislər var ki, belə məsələlərdə adlarını yəni bildirmirlər. Yəni, bu tə Heçsə bu tərəfdən deyil, eyni zamanda o biri tərəfdən də ola bilər ki, riya baxımına deməsinə ki, Abuzərə hər də belə-belə şeylərsə oluşur, deyəsən, Abuzərdə riya var o beş ərcandandan daha çox eləmək istəyir. O bir sahiblər səhvləşmir, bu soğuşur. olur. Əgər onda belə reallaşmaqsa, vəx nə eləmək istəyib. Və cürbəcür insanların e, səhabələr haqqında, eh, cahil ucbatından, cahili ucuva, elimsiz batından şübhələr, yəni e, o yarana bilər. Bu baxımdan da səhabələr onun adını ibhəmləşdirirlər. Yəni bildirmə, bildirirlər ki, bir ikisi səhvə yə Rasulullah Hansı İslam daha xeyirdir? Və qeyd etdiyimiz kimi burada İslam deyəndə İslam bir İslamdır. Sadəcə o hansı İslam əfzəldir, hansı İslam xeyirdir müqabilində o İslamın xüsuslətləri, yəni növləri, əməlləri, yəni baxımdan aydındır. Dəcək ki, ə, əməllər imanın olduğu kimi və baxımdan da bu əməllərdə daha ə, hansı əfzəldir, Baxımından yəni soruşulur. Və Peyğaməsən bildirir ki, yəni yemək yedizdirəsən. Və yemək yedizdirəsən, burada Peyğəmbər s.ə.v demədi ki, kasıblara, təqillərə, milyonelərə, orta əhlə, ə, qonşular var, qohum əqraba iş yoldaşları var, ə, qohumlarına özü Burada Peyğəmsən bildirmədi. Peyğəmsən burada nə dedi? Dedi, tut əmutəam, yemək yedizdirəsən. Ancaq gəlsək, baxsaq, görsək, Quranda və sünnədə kəffarı olan məsələlərdə isə hansı qism insanlar yedizdirilməlidir? Onların vəsifləri var, kasıb fəqillər Aydındır və çox xatalardan da, misalmanların, xüsusən də Ramazan əndə çox xatalarından da birinədir, onlar kəffarə yeməklərin iftar adı ilə hətta ehtiyacı olmayan insanlara gəlib izdirilər ki, bu da çox böyük xatadır. Hətta demək olar ki, onun kəffarəsi yerinə yetmir. Niyə görə? Çünki o kəffarə izdiriləsi insanlar kimlərdir? Kəsir və miskin, yəni cəmat, fəqillər. Ancaq o iftar adı ilə çağırır və qardaş da deyir ki, qardaş iftar asa. Çünki iftarda şərt deyil kasıb olsun. Sən milyoneri də, prezidenti də iftara çağıra bilərsən. Aydındır? Ancaq e, e, kəffarə məsələləri həqiqətən də miskin və fəqir toplumlar. Və e, Quran və sünnədə kəffarələr aid olan şəxslərin yeməklərində biz artıq vəsifləri görürük. Nə də onlar kasıb və miskinlər. Ancaq bu hədisdə isə bizə o vəsif yoxdur. Bizdə ümumi bir cümlə var. Tut emu tam yemək yezdirəsəm kimə? Bax, bu kimən sualın müqabilində isə çox məsələləri ortaya qoymaq olar. Burada demək olar, istər qonşularından olan kəsir, burada e, məsələ əslində e, gedir ibadət əhlindən, ancaq hətta sən ibadət əhli olmayan, dəvət elədiyin camatın var istər qonşun, istər qohumun, istər yoldaşın qohumu, istər öz yoldaşın qohum, öz qohumun, istər e, iş yoldaşları, istər kimlər, istər kimləsi fərqi yoxdur. Əgər dəvət edirsənsə və bu ən gözəl üslublardan və bu yemək yed də bu da qonaqlıqlar, əqqiqələr və bu baxımdan bu həccə biz üstün tutub deyə bilərik ki, əqqiqi bişirib e, yizdirmək nədir? Daha üstündür. Çünki kəsə pul yəsən, o nəfərə verəsən, 70-dən 30, 40, 50, 60 adam yizdirə bilərsən, aydındır? Və həqiqətən də e, bu cür əməllər də bir başqa İbn Ömər rəziyallahu anhu həccinə gəldiyi kimi də E, bu əməl müsəlmanların bir-birinin arasında olan neyniyər sevgini də bərpə elir, daha da artırır. Və sonra isə peyğəmbər sən bildirir ki, "Əttaqə rəsuləm ələmən ərafdə və man Və dil salam deyəsən kimi tanındığın və tanımadığın şəxslərə. Və bu da bu günki biz müsəlmanın arasında ən böyük nöqsanlardan. Bunu demək olar ki, hamı bilir, hamı görür. Heç kimi də bundan qafil deyil ki, cümələrdən çıxanda, bayramlardan çıxanda, yolla gedəndə yalnız yanı yana tanıdıqlarımıza salam veririk. Tanıdığımızı tanımadığımıza salam vermirik. Xüsusən də bu cümə günlərdə özünü bir üzə verirdi. Dədə də çıxanda görürsən ki, 5 nəfər, 3 nəfər ham öz tanıdığı adamın istəyir yanına və tanıdığı adamın istəyir salamını versin, salamını asmaq. Bu da həqiqdən də müslümanların arasında bax bugünkü günkü günümüzdə ən zəyif bir yəni e, tərəfimizdir ki biz salamı ancaq tanıdığlarımıza verməyisə. Bu bir başı olaraq peyğəmbər hansanın sünnəsinə mukhalifdir. Çünki bu əməli etməklə biz müslümanlar bir-birimizin arasında sevgimizi də artıra bilərik, yoldaşlığımızı, məhəbbətimizi artıra bilərik. Yolla gəyirsən Bir qardaş deyir, salaməlikum. Gör, məni sən necə fəxrləndən hiss edirsən ki, yəni səə ilə yanaşı nə adamlar gedir. Yəni onu tanımadılar, səni tanıdılar. Deməli bu nəyi göstərir? Sən ictimaiyyətdə tək deyilsən. Sən daşdığın əqidədən, getdin yolu getdir mənəzə getdiyin fənsamın yolunda, səhabələrin təbilən atbay yolunda, sələf-səli ilə yolda sən tək deyilsən. Səni kimlərlə minlər, yüz minlər, 1 milyonlarla landı. İstər burada, istər başqa dövlətdə, istər başqa dövlətdə, istər başqa dövlətdə Bu salam vermək birbaşa olaraq insana öz dinini olan, imanını, etiqadını, öz qardaşını olan sevgiyi nəyir, daha da artırır. Çünki olduğu cəmiyyətdə özünü tək saymır, aydındır. Və birbaşa olaraq həmsin demək olar ki, bu feylin özü Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. Hansı ki, İbn-Əmər radiyalarının bu hədisə işləndə gedərdi bazara. Dedilə hara gedirsən, da sən deyir, heç nə alməyədsən, kasımın bilirsən, pulun zadın yoxdur, deyir mən də salam verməyə gedirəm. Hətta 2 e, yoldaşla gedirdilər, aralarında bir dənə sütün onları aralayırdı, keçirdilərsə, sonra yenə bir-birlərən sütündən sonra yenə toquşan, yenə salam verirdilər. Aydındır? Və o bazara gedir, niyə? Yalnız və yalnız salamdan ötürü. O getməkdir, baxsın ki, kim nə alır, kim nə almır, kim kasırdır, kim fəqirdir, kim imkanlıdır, kim nə, nə sürür, kim nə, kim nə yox, o gedir ancaq və ancaq tanındığı və tanımadığı müsəlmanlara salam versin, yəni deyə.